Знов лечує над степами, Над смарагдом нив, Дух, що з муки народився, тіло окрилив. Не цвіте вже усмішка в мене на устах, Не зриваються привіти в золотих словах, І не тішить мене ранок, як сльоза ясний, я лечу спокійно, просто, тихий, мовчазний. Я несу в душі зміцнілий вечір, захід свій, Дорогий безцінний попіл спалених надій. Я лечу назустріч ночі в тихому краю, Щоб на груди їй схилити голову свою. Зірку з малою залишаю я. Збережи, маленький вогник, зіронько моя. 1916